Както природата пише. 11-та лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 24 декември 1924 година. Размишление Изпейте Махар Бену Аба. Изгрява слънцето. Ходи, ходи, тъги, скърби, сладко, медено. За да бъде известен предмет, полезен, колко качества са му необходими. Колко качества са необходими на човека, за да бъде човек. Не питам колко сили са му потребни, но колко качества. Вие ще кажете ум. Умът качество ли? Той е сила. После ще кажете сърце. Сърцето качество ли е на човека? Най-после ще кажете воля. Волята качество ли е на човека? Не се стеснявайте от това, дали можете да разрешите въпроса или не? Великите въпроси в света никога не се разрешават. Не мислете, че въпросите се разрешават. Въпросите всякога се осложняват. Ще каже някой, светът е много прост, с прости числа се занимава. Да, но простотията е страшна. Сиромашията е страшна, а не богатството. Защото само сиромахът мисли, а богатият никак не мисли. Сиромахът прекарва всичко през ума си. Всъщност, сиромасите хора са богати, а богатите хора са сиромаси. Богатите са богати физически, а сиромахът е богат вътрешно. Той е богат с въображение. Той казва Аз, ако имам пари, ще направя толкова църкви, толкова училища, толкова бедни ще нахраня, толкова сираци ще предедам. Хиляди планове има Той. Представете си, че вие имате приятел, и искате да му напишете едно най-съдържателно, най-кратко писмо. Какво трябва да му пишете? Ще му пишете тъй, както природата пише. Например, тя написала ли е някъде, че Бог обича, че Бог люби. Има ли някъде написано нещо с нашата азбука? Срещали ли сте някъде по канарите или по небето написано нещо с нашата азбука? Най-простото и най-съдържателното писмо, което можете да напишете някому, е да нарисувате два концентрични кръга. Това писмо е много съдържателно, но трябва да се знае как да се изтълкува и какво да се отговори. Аз бих ви отговорил на това писмо, като начертая същите тези кръгове и прекарам в тях радиуса, общ и за двата кръга. Така е направено вашето око. Така пишат уния хора, които имат знание. Нали и вие знаете, че само унези хора пишат, които имат знание. Това са две отлични писма, в които всичко върви по мед и масло. Колелото се търкаля тъй, като че никакви спънки в живота няма. Сега от гледащето на живата геометрия, какво означава кръгът? Кръгът означава жива сила, която може да работи. Кръгът Определя границите, до които една сила може да действа или границите, до които едно владение може да действа или границите, до които едно владение може да се простира или възможностите, които са заключени в кръга. Как са построени двата клепача от човека? Образуват Една елипса. Клепачът не е кръг. Тогава парабола ли е той или хипербола? В клепачите има пресичане на две хиперболи, при което пресичане се образува елипса. Значи, единият клепач представлява божествената възможност, която твори, която съществува в битието. Вторият клепач показва възприятието. Значи долният и горният клепач показват възможностите, които са вложени у човека. Дали окото е по-отворено или по-затворено и дали тази елипса е по-протегната, това има значение. Колкото повече тя се приближава до кръга, тогава има едно значение. Колкото повече кръгът се разтяга и се приближава към елипсата, тогава има друго значение. Изобщо, очите на гениалните хора не са отворени, понеже техният ум е концентриран навътре. Те не се занимават с външния, с физическия свят, затова това очите им са малко отворени нези хора, които гледат само на физическото, техните очи са отворени и валчести. Когато кажат за някого, че е ачигос, разбираме човек с отворени очи за този свят. Такива хора, дето и да влязат, дето и да са, всякога са с отворени очи. Каквото и да учат те, Каквито хора и да станат, дали наборни ще станат, дали учени хора ще станат, дали писатели ще станат, очите им са всякога отворени. Следователно, ние чертаем нашият път по своите очи. Те са символи, емблеми, които трябва да четем, за да изправим живота си. Лицето е една написана карта, по която ние трябва да проследим тоя дълъг път на нашето битие. Не мислете, че след един живот ще отидете в небето. Не, вие имате да минавате Велик океан. Като го минавате, ще учите. Вие ще се спрете на един малък остров и пак ще продължавате пътя си, но докато преминете този голям океан, трябва да имате карта, да знаете пътищата, през които ще преминавате. Чудни са някои хора, като мислят, че ангелите ще дойдат и ще ги вземат на небето с параход. Това е много хубаво, но когато човек започнал да слиза в материята... Духът е минал по инволюционен път и после е взел да се възкачва, да върви по еволюционен път. Горната част на окото показва инволюцията, слизането на духа в материята. Горният клепач е образуван именно така. Долната хипербола, т.е. долният клепач, показва еволюцията изкачването на духа по долния клепач се определя пътят по който има да минем инволюцията и еволюцията правят едно пресичане при което образуват човека човек се намира между слизането и възлизането на духа лицето на човека е една карта по която той трябва да наблюдава колебанията в своето пътуване. Така трябва да гледа ученикът. В школата той трябва да ходи разумно. Не е необходимо да знае всичко, но за всеки ден той трябва да разбира пътя, който е извървял. Това, което е изучил, трябва да може да го прилага. Например, каква добродетел научихте днес? Каква добродетел ви се падна за днес? Слушайте сега моите разсъждения. Ще ви дам една програма за работа през цялата седмица. В понеделник, като ден на месечината, ще очистите къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските... Ще разтребите всички разхвърляни работи. Във вторник ще идите да копаете, да сечете дърва. Той е ден на Марс, ден на активна работа. От когото имате да вземате пари, ще ги вземете. А комуто имате да давате, ще ги дадете. В среда ще учите. В четвъртък ще се позанимаете малко със своя характер, как да го облагородите. През този ден ще обиколите и своите приятели. В петък ще се занимавате малко с любовта. В събота ще идете на църква, ще се помолите на Бога, ще разсъждавате за божествени работи. И най-после... Какво трябва да прави човек в неделя? Всеки ден обаче трябва да има определени часове за работа. И всичките ви нещастия в живота проистичат от това именно, че сте разменили дните и часовете за работа. Всякога, когато една работа бъде предприета не на време, има загуби. Всички работи в каквото отношение и да са, в наука, в търговия, навсякъде, трябва да стават в точно определеното за тях време. Ако едно дете се роди на време, ще живее дълъг живот. Ако не се роди на време, ще живее 4, 5, 10 години и ще умре. Защо умира? Защото не се е родило на време. не се роди на време, връщат го назад. И втори път, ако не дойде на време, пак ще го върнат. До тогава ще го връщат, докато се научи, че не трябва да прескача, а да идва точно на време. По някой път в света се проповядва едно учение на насърчение. Хубаво, отлично нещо е да насърчаваме човека, но има една изгнила града, която може да издържи само една котка. Да насърчаваме обаче някой човек да мине по тази града? Умно ли е това? Ще му кажа, не, приятелю, ако минеш по тази града, ще паднеш. Ама защо не ме насърчаваш да мина по нея? Не мога да те насърчавам, тази града е толкова сгнила, че само една котка може да мине по нея. Сега обратният процес. Ако тази града е толкова здрава, че един слон може да мине по нея, а аз ти казвам да не минаваш и те обесърчавам, тогава аз върша престъпление. Следователно, аз трябва да насърча приятеля си. Последния начин. Не бой се, не само ти можеш да минеш през тази града, но и цяла кола. Ако при този случай те възпирам, това не е насърчение. Ако в първия случай те насърчавам да минеш по гнилата града, това насърчение не е на място. Някои казват, ти мини, не се бой, Господ ще те пази. Не изкушавайте Господа. Господ ви е дал ум и трябва да постъпвате според Него. Ако имаш крила като птицата, мини, но ако си човек без крила, не минавай по тази гнила града. Докато не турим здрава града, не бързай, сбързане работа не става. Когато човек има много отворени очи, ще мине по гнилата града, ще падне във водата и нищо повече. Много са отворени очите на този човек, но за това влиза в водата. Или, казано на прост език, този човек не разсъждава за причините и последствията на нещата. Казват Господ не може ли да предотврати това падане? На учениците казвам следното нещо. Никога не се занимавайте с това, какво Господ може и какво не може. Какво Господ е направил, това е Негова работа. Какво Той е наредил за нас, то е важно. Каквото Господ е наредил да се прави, наредил го е без никаква погрешка. Но какво аз трябва да направя, с какво трябва аз да се занимавам в дадения случай, това е важно. Понеже Бог е съвършен, в Неговия ум не влиза никакво съмнение. Аз като вървя по законите, които Бог е оставил, Той ще ми помогне. Не може да има никакво изключение, но ако аз не спазвам правилата му, тогава може да се родят много изключения. Всички изключения проистичат от нашите престъпления. Колкото повече престъпления вършим спрямо Божия закон, толкова повече изключения има. Изключенията се раждат. От нашите престъпления, а не от това, че в Божия закон има изключения. Ние създаваме изключенията. Следователно, всеки от вас, който веднъж е влязал в школата, искам да работи над себе си. Като дойде понеделник да каже, какво трябва да работя днес, ще очисте къщата си. Някой от нас ще каже, дотекна ми все да чистя. Ако къщата ти е чиста, тогава влез в сърцето си, там има работа. Ако сърцето ти е чисто, влез в ума и там има място за чистене. Най-после има места за чистене и в тялото ви, вътре. В кой ден вие правите почистването на къщите си? Отговор в събота. това не ви върви. Съботата е ден за Господа. Вие изопъчихте нещата. Господне ден взехте за вас. Българин казва така. Понеделник, повседелник. Вторник, потопорник. Сряда не се сяда. Четвъртък. Несвъртък. Петък. Разпятие. Събота ще ида на баня. И в неделя, ако работят хората, и аз ще работя. Не. Понеделник е ден за пречистване. Когато искаш да победиш някой порок, ще избереш вторник. Той е ден на Марс. Ще видиш и кои часове благоприятстват за тази работа. Когато искаш да изправиш някоя погрешка, ще избереш вторника като Марсов ден и Марсов час. Като я атакуваш, ще се справиш с нея. Щом дойде сряда, ще учиш. Ще разрешаваш някой научен въпрос. Сряда е добър ден. Четвъртък е ден за религиозно повдигане на човека. Ще разрешавате религиозни въпроси. Четвъртък е отличен ден за облагородяване на сърцето. Петък е отличен ден за служене на любовта. На любовта трябва да се служи разумно. Събота е ден за служене на Бога. Щом живеем разумно, този свят абсолютно няма да ни интересува, като че го няма. Ние живеем на друго място. Като дойде неделята, тогава ще започнем новия ден на живота. Неделята е ден на слънцето, ден на науката. Който иска да се занимава с изобретения, Нека употреби неделята. Когато искаш да изобретиш нещо принципиално, някой е добродетел, избери неделята. Тя е ден за прогрес. Хубавите часове, веселите часове са в неделята. Който иска да избере весел ден, да избере неделята. Тя е ден за веселие. Сега вие ще ми кажете, кой да ни научи на всичко това? Аз не искам да ви уча, защото като казах да си миете главата с хума, една сестра не могла да измие главата си както трябва и дохожда да ми се оплаква. Учителю, виждаш ли твоето учение на какъв ред ми докара косата? Аз си казах, две неща трябва да се имат предвид. Или хумата не е била хубава, или ти не си знаела как да я употребиш. Тя казва, още веднъж не си мия главата с хума. Когато се дава някое наставление, аз искам да го правите по добра воля. Това са опити, които вие ще правите доброволно. Ако е на сила, няма никакъв смисъл. Който ви изпраща хумата, трябва да е ваш приятел. Когато ви казах да си миете главата с хума, имах предвид, че сапунът, с който си миете, може да е практичен, но не е чист. Когато ученикът иска да постигне известен резултат, той трябва да се съобразява с живите закони на природата. Ако човек не ги знае, може да се създаде много неприятности. Та сега ще направим един опит с сестрите. Всички сестри съгласни ли са три понеделника наред да чистят къщите си? Като дойде понеделник, всичко каквото има да мажете, ще го измажете. Ще го изчистите и измиете. И понеделник всички ще измажете къщите си. Да се разберем. Ако имате кухня, която се маже свар, ще я измажете. Други пък ще изчистят стаите си. Ще направите този опит. На вас, братята, ще дам друго едно упражнение. От следващия петък, три петъка наред, от 7 до 8 часа вечерта, ще се събирате в салона да разисквате върху любовта. Ще засегнете любовта във всички нейни прояви. Онези от вас, на които дойдат някои светли идеи, ще ги кажете. Ще поседите един час да си поразговорите. Ще съсредоточите ума си, ще се помолите и след това ще се поразговорите всички заедно и млади, и стари братя. Тия събрания в класа, които стават всяка среда, влияят само върху известни способности. Други събрания ще влияят върху други някои способности. Целта на всички събрания е да се засегне Цялото естество на човека, всичките му способности да се събудят много идеи и висши и ниши, да се засегне и висшият и нишият ум на човека. Всичко в човека трябва да се засегне, всичко трябва да заработи, да не остава никаква излишна енергия. Човек трябва да работи във всички направления. Цялото му естество трябва да работи. Работите ли така, ще се избегнат всички дисхармонични състояния във вас. При сегашните условия, при еднообразните работи, често във вас се събира излишна енергия, която създава натегнати състояния, криви разбирания. Всеки има излишна енергия, която иска да похарчи някъде. Сега мнозина от вас страдат от отлагане на нещата. Те казват, не може ли това нещо да се отложи? Не може ли това да стане така? Нещата могат да станат по много начини, но щом започнеш да отлагаш едно нещо, никакъв резултат не можеш да имаш. Когато дойде една божествена мисъл, трябва да стане тъй, както е дошла. Тя трябва да се приложи в нейната простота. Само тогава има резултат. Отложиш ли я или туриш ли някакво украшение, целта, която си поставил, не може да се постигне. Та първото нещо... Щом дойдете до Божественото, от вас се изисква да имате един необикновен идеал, не такъв като на другите хора. Вие трябва да имате един висок идеал, да изпълните волята Божия във всичката нейна простота. Под думата простота разбирам чистота без никакво изопачаване. Защото Божиите идеи, които идат в нас, са от такъв характер, че всеки от вас може да ги изпълни. Някой казва, аз съм чиновник. Божествената идея не иска да жертваш голяма част от времето си. Където и да си, ти можеш да я изпълниш. Не може да се каже, че тук има условия, а там няма условия. Казва се е в писанието, човек трябва постоянно да се моли. Някой възразява на тези думи. Нямам време, аз съм чиновник. Чудни сте. Вие като чиновници, като учители, не се ли почествате често по главата? Не посядате ли малко в почивка? Това не е ли време? В това време не можете ли да се съсредоточите? да се помолите на Бога. Колко време се изисква да се помолите? Даже една минута не се изисква, за да отправиш ума си към Бога. При това, когато ние спъваме нашите идеи, ние спъваме себе си. Всяка идея, която решим да изпълним в себе си, ще се изпълни. Щом обаче кажем, че нямаме време, ние спъваме себе си, спъваме и другите. Ще кажеш, имам време. Времето принадлежи на Бога, не е наше. Следователно, щом Бог казва, ти разполагаш с времето. Всички вие, които сте чиновници, кой ви назначи на такава работа? Хората ли ви назначиха? Сами ли се назначихте? Не, Бог ви назначи. После тази идея да станете чиновници откъде дойде. Вие пожелахте това и желанието ви се изпълни. Бог дава всички възможности. Животът, който имате, е Божий. Вие принадлежите на Бога. Умът, сърцето ви не са ваши. Те са взети под найем. И волята ви също не е ваша. Единственото нещо, което имате, е една гола душа. Вие сте без ум, без сърце, без воля. Имате само една душа. Духът също тъй не е ваш. Човек е само душа. Бог е украсил тази душа. Турил е една велика сила в нея, ума. Турил е друга велика сила, сърцето. Турил е и трета велика сила, волята. Така е украсил той душата. За тия украшения на душата си, вие трябва да бъдете признателни, да извършите нещо. Казвам, той, което огробява хората, то е това, че те мислят постоянно само за себе си. Само за себе си уреждат работите. Не помагаш ли на другите? Ще те задигнат. Вие не знаете кой час може да ви повикат горе. Казвате. Не говори така. Ще ти повикат, дано не е сега. Ако не днес, утре, все ще дойде един ден, когато ще ти повикат. Може това да е след сто дни, след хиляда дни, след пет хиляди, но ще ти повикат и то точно на време. Като дойде това време да бъдеш готов, тъй да като те повикат в другия свят, да започнеш работа, да ти е приятно, че влизаш. Аз искам така да свикнете с идеята за другия живот, като ви кажа, че утре трябва да направите една разходка, викат ви горе, и вие да се засмеете да кажете – аз заминавам горе. А сега, ако кажа някому, че утре ще замине, ще му протекат четири реда сълзи. Ще дойде жена му, децата му да се молят, да казват, не може ли да се отложи? Във вас не е проникнала още идеята, че другият живот е красив. Казват, няма вече виждане. Не е така. Да се върнем на въпроса. Искам всички вие да се стремите към една правилна философия. Към приложение на Божественото, в което Бог се проявява в настоящето, в което Бог се е проявил в миналото и в което ще се прояви за в бъдеще. Защо? Понеже ние ще бъдем образци на бъдещото поколение. Ние трябва да оставим нещо за света. Както у които са заминали преди нас, са оставили нещо за нас, така и ние по същия закон трябва да оставим нещо за другите след нас. Като влизаме така в другия свят, там ще ни посрещнат много добре. Много добър прием ще ни дадат. Не мислете, че там ще бъдем неканени гости. Аз знае добре. Че фонзи свят приемат много добре, не са като тукашните хора. По-културни са. И тъй. Сестрите, разбрахте ли задачата си? Три понеделника наред, чистене на стаите. Ако някоя сестра няма какво да замаже, ще помогне на друга сестра, която има 3 четири стаи за чистене и мазане. Прането спада към друга категория. Аз искам сега да направите опита смазането. После ще разправите резултатите, които ще имате от този опит. Ако някоя сестра е учителка или чиновничка, ще свърши тази задача през свободното си време. Ще стане рано в 4 часа и в 7 часа ще отиде на работа. Вечерта, като се върне, ще продължи работата си от 6 до 10 часа. Значи ще употребите само 3 часа за замазане. Няма да мажете целият ден. Вие ще се разпределите добре времето. Това е най-малката задача, която ви давам. Уточнение. Направихме едно упражнение, за трансформиране на енергиите. Често в лявата или в дясната част на тялото се събира повече енергия. Това, което изтича от лявата и от дясната ръка, са особен род токове. Едната страна е отрицателна, другата е положителна. Ако някой път сте разтревожени, това зависи от напрежението на силите, които работят у вас. Във всички школи на изток и на запад, сега и в древността, учениците не само са размишлявали, но са правили и ред упражнения. Например, когато някой искал да се концентрира, той си затварял очите. Това значи, че той се е изолирал от външния свят. Когато искал да наблюдава, той си отварял очите. Тогава, щом Бог е създал тялото на човека, какво е предназначението на това тяло? Всичко от човека има свое предназначение. Ръцете имат свое предназначение. Устата, носът, очите... Ушите, мозъкът, кръвта, стомахът, всички удове имат свое предназначение. Всяко нещо трябва да се употребява за целта, за която е предназначено. Ние трябва да упражняваме всеки орган за неговото предназначение. Изпейте упражненията, Вечер сутрин и вдъхновение. Музиката е метод за изясняване на някои окултни истини. Целият човек не е въплътен в тялото си. Голяма част от него е извън тялото му. Следователно, човекът на земята трябва да черпи вдъхновение, от този още непроявен човек. Всеки от вас трябва да се стреми към Бога. Божествената енергия улеснява този процес. Вземете кой да е цигулар, двойникът му преминава в цигулката и той се вдъхновява. Ако двойникът му не може да мине в цигулката, той е обикновен цигулар. В него тоновите са груби, сухи. Влезе ли двойникът в цигулката, тази цигулка оживява. Тонът семени и той се вдъхновява. Някои казват, не можем ли ние сами да мислим? Тези хора мислят, че всичко е в тях. Ако всичко беше в нас... Въпросът би бил свършен. Ние постоянно черпим от великия склад на живата природа. Този склад постоянно трябва да влага и да преработва. Ако ние всеки ден не прилагаме по нещо от Божественото, за да растем и да се облагородяваме, ако днес сме такива Каквито сме били вчера, животът нямаше да има смисъл. Днес трябва да бъдем нещо повече, съвсем малко, но все-таки да сме приложили нещо ново. В нашия живот, в нашите чувства и в нашите мисли всеки ден трябва да се влага по нещо ново, колкото и да е малкото. Сега, може би, у мнозина от вас се заражда срам. Срамът е хубаво нещо, но кой срам? Някой път срамът е на място, друг път не е. Да го е срам човек да прави зло, този срам е на място. Да го е срам да не прави зло, този срам не е на място. Да го е срам човек да прави добро, този срам не е на място. Да го е срам да прави зло, този срам е на място. Тъй, щото страхът, срамът са на място, когато са за зло. Не са на място, когато искаш да правиш добро и се спъваш. Следователно, ние трябва в даден случай. Да употребяваме всички сили, дарби и качества на тяхното място. Сега някои от вас ще кажат, ние сме слушали видници голари. Хубаво, като сте ги слушали, какво сте придобили, ама хубаво свири. Де е хубостта на Неговото свирене? Той свири отлично бетомен. Какво от това? Запомни ли нещо? Не съм запомнил нищо. Такива възхищения нямат никакво основание. Та ще трябва да дойдете до реалните неща. Те седят в малки придобивки, които внасят нещо ново в живота ви. Тази вечер, например, имахте много хубави условия да пеете. Времето отвън е хубаво. Невидимият свят е добре разположен и вие можете да пеете добре. Ако някой от вас не може да пее, това показва, че той не е разположен. Казвате, защо трябва да пеем? Ще докарате двойника в гърлото си и ще придобиете вдъхновение. И тогава, като пеете, като говорите, Гласът ви ще бъде мек, благороден, няма да е рязък. Всички ученици в една школа трябва да имат мек, приятен глас. Някои казват, че упражнението вечер-сутрин е в народен мотив. Де е народният мотив? Всички български песни в далечното минало са били религиозни мотиви. Но сега са изопачени. Изопачени са, понеже българите са снели тия песни от невидимия свят само за постигане на известни временни цели на земята, вследствие на което пеенето е изгубило своя първоначален смисъл. Българите най-първо са били високо духовни. Те пеят Играят, докато са млади, докато се оженят. После пеят, само когато се напият. Трезвели са, казват Аз не пее. Казвам Аз мога да накарам всеки много от вас да пее. Как? Ще обещая 10 000 лева награда на този, който излезе да пее тази вечер. Ако обещая 20 000 лева, ще пеете и то как? В света цигуларят свири хубаво, защото има пари. Я накарайте онзи свирач да свири без пари, ще видите има ли стимул. При сегашното състояние парите са един стимул. Вие сега за какво ще пеете? Все трябва да имате един стимул, или пари, или някакъв идеал. Вие трябва да имате нещо, за което да пеете. Не може иначе. Казвате, животът не е само пеене, той е и работа. Каква работа? Ако аз прекарам целия си живот да копая на лозето с мутиката, какво съм направил? Казвате, трябва да се работи, да се преде. Хубаво. Цял живот, прекаран в предене и такане, какво ще ви придаде? Някой казва, трябва да говорим. Хубаво, ако говориш цял живот, какво си придобил? Все се добива нещо, но това са крайности. Всякога известна енергия трябва да се употреби за един по-висок смисъл. Казвам, Бих желал сега в класа да си зароди желание да пеете, защото пеенето подмладява човека. При това всички онези тези вътрешни окислявания на живота трябва поне временно да ги премахвате. Тогава човек е по-разположен да мисли. Той може да не пее. Но като взема участие със своята мисъл, със своето сърце, той пак е полезен. И през време на пеенето не трябва да пеете песните еднообразно, без никаква модулация. Тъй равно, гладко, както например пеете песента «Вечер сутрин». Каква идея трябва да дадем на вечерта? Думата вечер е слаба по изражение. Вечер дойде. Това, което иде, трябва да донесе благо. Сутринта е физически по-силна, но тя отнася нещо. Сутринта като дойде, после си отива. Следователно, благото, което имаме сутринта, като заминава, причинява ни една малка тъга. Вечер, слънцето като заминава, причинява скръп. Във вечерта имаме духовна придобивка. Тогава можем да кажем, че скръпта идва вечерно време. Като дойде скръпта, духът Божий иде да ни утиши. Той донася вярата връщани смисъла на живота. Изпейте сега вечер, сутрин. Изпейте още блага дума. Човек, като пее, трябва да бъде естествен. Любовта Ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.